Немає і не може бути при найбільшому бажанні коханців справжнього кохання, того кохання, яке витворюється довір'ям, симпатією, ніжністю. У нас може бути тільки суто фізичний потяг і фізичне з'єднання парочок, але ж це не кохання людей, Марусю. Це кохання якихось комах, навіть не вищих комах, бо і у тварин є довір'я, оцінка, вибір, спільність смаків а в деяких з них відчування краси та поезії при коханні. Ти знаєш, що деякі птиці, кохаючись, прикрашують свої гніздо квітами, міняють ці квіти, коли вони в'януть, виявляють всі знаки уваги і любові до своєї пари. Маруся зовсім уважними і напруженими очима дивилася на дядя. Я бачу, голубенько, що тобі тяжко від цього викриття про твого нового знайомого. Але треба мати мужність і рахуватись із дійсністю. Маруся хмарно дивилась у вікно. Потім перевела погляд на дядя і з тим самим виразом спитала. Добре, що ж мені тепер робити? А все те саме – брехати, хитрувати. Це єдиний приступний нам спосіб самозахисту. «От, наприклад, у цьому випадку з тобою. Коли ти будеш бачитись за цим закордонцем, то я не буду більше бачитись із цим суб'єктом», з огидою і люттю, скрикнула Маруся. «Ну і неправильно, неправильно. Ти повинна ж ним бачитись? Повинна? Через що? А от через що? Коли ти так раптом без пояснень кинеш його, то у них це зразу викличе підозріння. «Чого така зміна ставлення?» «Довідалось, мовляв, що агент МДБ?» «А, а чого ж так боятися МДБ?» «Значить, є щось непевне, підозріле, небезпечне для них на її сумлінні. «Ні, ні, дівчина, навпаки!» «Треба використовувати цей випадок, це відкриття для нашого самозахисту» Отут вияви солідарність, саможертовністю, але не їхню, а нашу, чесну, щиру людську. Твій егоїзм кричить від огиди до чоловіка і не хоче його бачити, а щирий альтруїзм каже, що ти повинна придушити свою огиду і для добра твоїх дорогих, близьких людей бачитись із цим чоловіком але і для чого, дядю? Для того, щоб увести ворога в оману. Щоб відвести від нас його підозріння і загрозу, знаючи тепер хто він, знаючи, що це шпигун, який має через тебе вивідувати інформації про нашу родину. Ти, не подаючи ніякого знаку, що ти його розпізнала, будеш подавати йому такі інформації, які будуть іти нам на користь. Розумієш? «Та більше, коли він може захопитися тобою щиро і до... Ради Бога!» Знову з огидою скрикнула Маруся. «Чекай, чекай, дитину! Треба перемогти себе, тримати свої почуття в руках і брехати, брехати, але тонко, хитро, розумно. Не тільки не виявляти перед ним огиди від його захоплення, а навпаки викликати його, розпалювати». Доводити до такої міри, щоб він став щирим з тобою, щоб відкрив тобі свою душу. Оце завдання. Ох, коли він з професії брехун, лицемір, шпигун, то це нічого не значить. Іноді сильне любовне почуття із лицемірів робить щирих людей. Це багато залежить від об'єкта тієї емоції. Оце тобі завдання. Зумій стати таким об'єктом для нього. І тоді довідайся через нього, що вони мають проти нашої родини. Чим вони загрожують нам? Будь юдів, що пішла у табір Олоферна. А ну, Маруся чудно посміхалась і дивилась у стіл. А як я сама закохаюсь у нього і загублю голову. Спитала вона із якимось не то викликом,